Думки людей розійшлися, як під час помаранчевої революції. Скільки людей, скільки думок. Розповідали, що були спроби створити свій майдан у місці. Прийшло кілька людей, яких міліція врятувала від оскаженілого натовпу. Навіть якщо хтось і підтримував, або члени родини поїхали в Київ, ніхто не зізнається. Але чому? Там твориться історія, наша історія. Я тобі наведу кілька прикладів. І ти зрозумієш, чому?» Настя обійняла сина за плечі. «Моя співробітниця їздила в Ужгород на лікування, а коли поверталася, то потрібно в Києві чекати потяг, тож у неї було кілька вільних годин. Вона не була активним прибічником Майдану. Але розуміла, що Майдан назавжди війде в історію країни, тому захотіла сфотографувати барикади та й себе кохану. За барикади вона не пішла, але на фоні нафотографувалася, повернулася додому і виклала у соцмережі, де була зареєстрована. Наступного дня на роботі її знайшли люди з СБУ. Не знаю, про що допитували. Але перевірили, чи не стояла вона на Майдані, чи справді їздила на лікування. Попередили, щоб більше не було фоток в інтернеті, бо для неї буде гірше. І що вона? Перелякалася до смерті і швидко видалила світлини, пояснила Настя. Ще один приклад. Знаю дядька Вадима на власному мікроавтобусі, Поїхав у Київ навістити доньку-студентку, дещо повіз з одягу та харчі. Не встиг повернутися і в'їхати в у місто. Його затримують СБУшники. До з'ясування обставин перебування в Києві, автівку ставлять на штрафмайданчик. Перевірили, відпустили, попередили. «Це ж добре, що мало хто знав, де ти був. Ми не язиками». Тому й не втратили роботу. Дядько Водим теж приховував від усіх поїздки у пошуках Левка. Ось тепер сам роби висновки. Ти знаєш, скільки мені на фейсбуці і в приваті дорікали, що я мовчу, не висловлюю свою позицію, не підтримую Майдан. Їм легко кидати в мій бік до кори, бо вони з тих областей, де влада відкрито підтримала мітинги. А у нас хто при владі? Партія регіонів та прихвостні комуністи? Спробуй тут відкрити рота. А ми з твоїм батьком стільки років пропрацювали в хімічній галузі і зараз працюємо, щоб піти раніше на пенсію за шкідливість. Нас на роботі попередило керівництво, що звільнять за статею всіх, хто підтримуватиме Майдан. Чому? Бо всі великі підприємства – Належать олігархам клану партії регіонів плюском партії. Я навіть не здогадувався, що тут так усе сумно зітхнув син. Мені здавалося, що з нами піднялася вся країна, вся, окрім Сходу, хоча й були спроби створення свого Євромайдану, особливо у Луганську. Мені телефонували друзі, підтримували як могли, підтримували тебе, сину, як свого друга. До речі, придивися, хто чим дихає. Не теліпай язиком зайвий раз, бо мене мої друзі не зрадять, зупинив він матір. Я в них упевнений. Ми всі різні. Кожен має право на свою думку чи переконання, але щоб здати чи зрадити? Ні, це неможливо. Людям здається, що вони змінюють події, задумливо, сказала Настя. Проте іноді... «Події змінюють людей». «Зрозумів? Мамо, як там бабуня?» Геннадій змінив тему розмови. «Вчора я їй не змогла додзвонитися. Коли сьогодні будеш з нею розмовляти? Дай мені слухавку», – попросив матір. «Здається, я знайшов аргументи, щоб переконати її повернутися додому. Добре?» «Гаразд». Настя підвелася. «Ти відпочивай, а я піду в аптеку. Головне не хвилюйся через дрібниці». Усе в нас буде добре. Розділ восьмий. Іванна зайшла до братової кімнати. В руках, як завжди, пакетик із чіпсами люкс. Чебурек, привітав, і Геннадій, ти все жуєш всякого Гедоту, а потім дивуєшся, чому повнієш. Жую би наснідала, а від смажної картоплі? Багато кіло не додасться, пояснила дівчина, хрумкаючи чіпсами. Хоч раз сам, а то завжди хтось сидить у тебе. Тож, я ж хворий, посміхнувся брат, а ти не хочеш бути моєю доглядальницею. У тебе є особиста доглядальниця, порвала Іванна, натякаючи на Оксану. Пригощайся, простягла пакетик. Смачно з беконом. З ароматизатором, там бекон і поруч не лежав. Помітна школа твоєї подруги. Це не можна, те не можна, там бактерії, там листи, там сальмонела. послухати її так нічого не можна їсти. І як ти все це терпиш, покохаєш сама, тоді зрозумієш. А я крізь землю провалюся, ніж покохаю таку чистоплюйку. Даймо спокій Оксань, і нашим стосункам промовив брат. Краще розкажи, як ти тут жила? Сумувала без мене? «Хвилювалася, щоб тебе, дурнику, не вбили беркутівці. Якби вбили, то тобі б залишилася моя кімната», – пожартував Геннадій. «Дурень набити, от і все», – усміхнулася сестра, і на круглих щоках з'явилися ямочки. «Навіщо мені твоя смерть, коли батьки трохи вже накопичили коштів, збираються взяти ще кредит і купити тобі окрему квартиру? Це мені нічого не світить» окрім кімнатки, між бабусиними апартаментами та батьківськими. Вийдеш заміж за багато мена з власним житлом. Ага, перебила його сестра, з моєю зовнішністю. Ось дивлюся я на тебе і думаю, чому природа така несправедлива? Ти чоловік, якому можна трошки відрізнятися від мавпи, щоб любили жінки. Проте тебе природа». Наділала кращими ресами від батьків, а мені залишила найгірше. Чому так? Немалий дурниць, ти в мене найкраща сестра. Проїхали, сказала Іванна, і зіжмакала в руці порожній пакет. Поки ми на одинці, зізнайся найкращій сестрі, скільки грошенят заробив на Майдані, запитала стишеним голосом. Я не Оксанка, клянчити не буду. Ти що? Здивовано спитав брат. Я стояв за ідею, а не за гроші. Ой, махнула рукою дівчина. Усі знають, що платили добре і майданівцям, і антимайданівцям. З нашого технікуму хлопець стояв на мітинах від партії регіонів, так привіз 30 тисяч гривень. А були й такі, що заробляли по 50 тисяч. А вам платили в баксах? «Правда, що ваші протести проплачувала Америка?» «Це так вам піднесли інформацію в технікумі?» «Та це кожна дитина знає. Ніхто безкоштовно не стояв, усім вам платили». «А коли збиралися пів мільйона людей, то їм теж платили?» «Це ти повинен мені розказати, – мовила Іванна. Гадаю, що їм нічого не дали, а тих, хто щодня стоїть, проплачували». «Моя дурненька сестричка, – зітхнув Геннадій. Ми відстоювали свою свободу, яка дорого коштує, але її ціна не вимірюється грошовим еквівалентом. За неї заплачено людськими життями та пролитою кров'ю. Це лише красиві слова, я ж тобі до кишені не лізу. Хто можеш зізнатися про свій заробіток, я нікому не скажу. Не Немилий дурниць, роздратувався брат, якщо чогось не розумієш, то я розкажу рожую, і в рот покладу. У мене немає ніяких грошей, бо ніхто не платив. А якщо хочеш щось інше дізнатися, то запитуй. Не хочеш казати, то й не треба, поводилася сестра. Скажи мені чесно, тобі не страшно було стояти з бандерівцями разом? З ким? Розсміявся брат. З бандерівцями. Та ти навіть слово неправильно вимовляєш. З бандерівцями. Геннадій зробив Наголос на «А». «Ти хоч знаєш, хто такий Бандера?» Степан Бандера вбивав українців. Бандерівців кидали дітей у колодязі, а їхніх батьків знищували, розстрілювали, розпанахували животи. Бандерівці ненавиділи українців. «Спитай будь-яку бабцю, вона тобі розкаже, як наші люди...»